Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah nehmatuhu wa nasta'inuhu wa nustawfiruhu Wa na'udhu min syurur anfusina Wa min sayyiyati a'malina Min yahdihillahu falamudillalah Wa min idlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahadahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي بعد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما تسري... كثيرا اما بعد فان اثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz Fiman Haji Salafi Soleh Sebuah buku tentang manhaj yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al annawud Rahimahullah Ta'ala Kita pada pertemuan yang lalu Sampai pada pembahasan tentang terminologi As-Salaaf As-Salaaf kata beliau di dalam buku beliau adalah Man tuqaddimu ka min abaika wa dhawiqurbatika alladheena hum fawqaka fi s-sini wal As-salaf adalah kata beliau orang-orang yang mendahuluimu dari ayahmu dari ayah ayahmu ataupun kerabat-kerabatmu yang mereka itu adalah di atasmu dari umur ataupun keutamaannya Bentuk tunggalnya adalah salifun. Aslah berarti bentuk jamak wahiduhum salib. Dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Tufan Al-Ghanawi ya di dalam ketika menceritakan tentang kaumnya ya madu sanfan qadussadi 'alaihimu wasarful manaya birrijali taqallabu. Artinya adalah kami meninggal dunia sebagaimana mereka juga meninggal dunia. Fana salafan maka kami akan menjadi orang pendahulu bagi orang-orang setelah kami. Kamasa nusalafanana sebagaimana mereka adalah pendahulu ya, yang mendahului kami. Itu adalah terminologi salaf ya. Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala ya menyatakan wa al Hasan Al Basri annahu kana yaqulu fi salatil janazah ala thabi beliau pernah mengucapkan doa tatkala salat ya untuk jenazah jenazah tersebut adalah seorang bayi ya. beliau pernah berdoa Allahumma ja'alhu hulana salafan ya Allah jadikanlah ya dia untuk kami adalah pendahulu kami meskipun dia ya Anak kecil ini adalah, ya, umurnya mungkin masih apa di bawah kita, tapi karena dia mendahului kita, maka di sini layak disebut dengan salaf, karena dia telah mendahului kita di dalam umurnya, yaitu di dalam berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya, para jamaah, para pendahulu kita yang soleh, ya. Orang-orang ya, generasi awal dari generasi ya, kenabian, murid-murid ya, dari Nabi Muhammad SAW, berikut juga dari tabiin dan tabiut tabiin dikatakan mereka adalah asalafus as soleh. Walih ada sumnya saudrul awal, karenanya ya, para, para generasi terdahulu kita yang mendahulu kita terdahulu disebut dengan asalafus as soleh. Kemudian beliau mengatakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassahabatuhu, watabi'oonalahum bi'ihsan, hum salaful ummah. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, mereka ya, para tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah salaful ummah. Mereka adalah umat yang terdahulu wa kullu man yatu ila mithli ma jaa'a ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahobatuhu wattabi'una lahum biihsan fa huwa ala nahj as-salafis salih maka siapa saja semua orang yang menyeru kepada apa yang seperti yang diseru oleh Rasulullah sallallahu seperti yang diseru oleh para sahabat beliau seperti yang diseru oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Maka orang-orang tersebut berada di atas manhad salafus soleh. Di atas jalannya salafus soleh. Wa yajibu ala jami'il muslimin ayat di'ul kitab al-karim. Maka karena itulah wajib atas seluruh kaum muslimin untuk mengikuti kitab Allah al-Karim. Kitab Allah yang mulia. Yaitu kitab Al-Quran Al karim Wasunnah al-muthahharoh beruju ila fahamisalafisaleh di bawah Allah alaihim. Karena itulah wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mengikuti ya, kitab Allah, untuk mengikuti ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi saw dalam sunnah-sunnah beliau yang suci dengan mengembalikannya kepada pemahaman asalafisaleh, as kepada pemahaman orang-orang pendahulu kita, yaitu Rasulullah saw, para sahabat beliau. Dan para tabi'in ya Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Fa'innahum ahakku bil-iktibak Karena mereka adalah Manusia-manusia yang paling layak Yang paling berhak untuk di, Diikuti Li'annahum kanu sadikina fi imanihim Karena mereka adalah Orang-orang yang sadik Orang-orang yang jujur di dalam keimanannya Aku ya bi'atidatihim Mereka adalah orang-orang Yang kuat Ya orang-orang yang terkuat di dalam akidahnya, mukhlishin fi ibadatihim dan orang-orang yang paling ikhlas di dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, wajib dalam hal ini para jemaah, suatu kewajiban kita tidak bisa mencukupkan diri untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah saja, tidak bisa mencukupkan diri untuk kami mengikuti Al-Qur'an dan, dan Sunnah tidak. Tapi perlu dalam hal ini kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman yang difahami oleh para Salafus Sunnah oleh para pendahulu-pendahulu kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat ini, kemudian para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka, para Tabiin yang mengikuti mereka dengan dengan baik. Falsafus Sunnah imamuhum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salafus Saleh di sini pemimpinnya adalah Rasulullah Muhammad s.a.w. Alladzi amaran Allah ta'ala ya. bittiba'ihi fi kitabihi. Imam pemimpin kaum salafus Saleh itu adalah Rasulullah s.a.w. Yang mana kita diperintahkan oleh Allah s.a.w. untuk mengikuti beliau. Di dalam kitab Allah dijelaskan ya, bahwa Allah s.a.w. bersirman. Wamaa sakumur Rasul, fakhduhu wamanahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah ia. Dan apa saja yang dilarang kepada kalian darinya dari Rasul, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat tujuh. Wahwal kuswatul hasana, walku dua tusoliah. Beliau adalah uswatul hasana. Teladan kita, teladan baik baik kita. karenanya kalau kita mengatakan salafus saleh, siapa salafus saleh adalah pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salafus saleh adalah orang-orang yang apa? yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang konsisten mengikuti mereka, mengikuti Rasulullah sallallahu dan para sahabat beliau, siapa? Generasi berikutnya, yaitu para tabi'in, orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Para sahabat Ridwanulloh alaihim mereka itulah salah fusiole. Pemimpinnya adalah Rasulullah SAW dan hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala untuk kita ikuti bersama. Karena beliau adalah al-kuwaṭul Hasanah. Beliau adalah ya teladan, contoh yang terbaik bagi bagi kita. Allah juga berfirman di dalam ayatnya: لَقَوْتُكَ نَالَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ الْحُسْوَةُ الْحَسَنَةُ Bimankana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran surah azzaba ayat 21 Sungguh telah terdapat dalam diri, dalam diri seorang rasul bagi kalian uswatun hasanah yaitu teladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan hari kiamat dan orang yang berpikir kepada Allah dengan banyak surah azzaba ayat 21 Wahwaladhiyanti kubilwahi minaslamah. Beliau adalah manusia yang berbicara langsung kepada kita dengan wahyu, yaitu wahyu yang turun dari langit, wahyu yang diturunkan oleh Allah swt kepada beliau dan disampaikan kepada kepada kita. Kemudian para jamaah Allah juga berfirman, ya tentang hal ini di dalam surah An-Najm ayat 3 sampai ayat 4 Allah berfirman. Wahyanti ku anil hawa inhu aillah wahyu yuhah dan beliau dan Rasul tidaklah mengucapkan tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya kecuali itu hajatlah wahyu dan diwah, yang diwahyukan kepada beliau. Di sini jelas para jamaah ya, ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok ya, manusia yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ini yang pertama sosok yang kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai teladan yang baik bagi kita. Sosok di mana beliau adalah manusia yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya kecuali apa yang diucapkannya itu adalah wahyu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya tiga hal ini sudah cukup bagi kita untuk menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai salafun saleh, yaitu orang pendahulu kita, manusia yang mendahului kita yang layak untuk kita mengikutinya, ya. Dalam sepanjang sejarah, dalam sepanjang zaman atau waktu, ya, tidak terkikis dengan waktu apapun, kita tetap akan apa? Akan mengikuti beliau sampai hari hari kiamat. Kemudian Syekh si Abdul Qadir mengatakan dalam bukunya ini, wa amarna ta'ala an nu hakimahu fi kulli sya'nin min Begitu juga Allah Subhanahu memerintahkan kepada kita untuk berhukum dengan hukum beliau di dalam setiap permasalahan di dalam setiap problematika problematika kehidupan kita. Allah Subhanahu wa berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65 fala wa rabbikal yu'minun hatta yuhkimuka fi ma shajara thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma taslima. Dan maka demi Rabbmu demi Rabbmu kalian tidaklah beriman sampai kalian berhukum dengannya sampai kalian menjadikan engkau wahai rasul ya sebagai pemutus ya dari permasalahan-permasalahan yang yang berkisah di antara mereka tsummalajidu fi anfusih haraja kemudian mereka tidaklah mendapatkan keberatan sedikitpun di dalam hati mereka untuk menerima apa yang engkau putuskan wa yusallimu dan mereka menerimamu menerima sepenuh hati. Surah An-Nisa ayat 65. Di sini menunjukkan para jamaah bahawa kita diperintahkan untuk apa? Menjadikan Rasul saw sebagai apa pemutus perkara dalam kehidupan dunia kita. Apapun ya perkara-perkara yang melingkupi di dalam dunia kita, maka hendaknya kita kembalikan keputusan ini kepada keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah bahwa mereka tidaklah beriman. Wallahu arobika layyuk minun ya dan demi Tuhanmu ya mereka tidaklah beriman. Mereka tidaklah beriman. Kenapa mereka tidak menerima? Sampai mereka menjadikan kamu wahai rasul ya pemutus perkara diantara apa yang terjadi diantara mereka. Ini merupakan satu kewajiban karena ancamannya adalah tidak beriman. Ketika kita menolak ya keputusan yang diputuskan oleh rasul saw dan tidak menerimanya maka Allah swt mengancam di sini dengan tidak adanya iman di dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mentahzir, memperingatkan kepada kita untuk tidak apa untuk tidak menyelisihhi beliau. Di dalam apa? Di dalam keputusan beliau, di dalam perintah beliau, di dalam apa yang dilarang oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahzhal ladzina yukhalifuna <tutuk> amrihi an tusibahu fitnatun aw yusibahu adabun alim." Maka Andalah berhati-hati orang-orang yang menyelisi dari perintahnya, dari keputusannya, dari apa yang diperintahkan olehnya, oleh Rasulullah SAW. Antusi bau fitnah, apa akan tertimpa satu fitnah, akan tertimpa satu fitnah, au yusi bauh agabun atau akan tertimpa adab yang pedih Fitnah di sini berarti adalah fitnah kekufuran, ya, fitnah kefasikan. Dan ini berlaku di dunia. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tertimpa kepadanya fitnah kekufuran ketika dia di dunia. Dan akan tertimpa kepadanya adab yang pedih ketika dia di akhirat. Ini ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang menyelisihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelisihi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya para jamaah jelas dalam paparan-paparan ini ya. Ketika kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah qudwatuna. dia adalah pemimpin kita, dia adalah marjuuna, adalah semua hal yang kita rujukan kepada beliau SAW dan beliau adalah imamuna, ya, pemimpin dari kalangan salafus saaleh, maka jelas dalam hal ini wa marjuus salafus saaleh imdatan azuk maka ya, tempat kembali. Ya salafus saleh ketika ada perselisihan di dalamnya adalah kitab Allah azza wajal wasunnat rasul sallallahu alaihi wasallam maka ya <coughs> marjinya tempat kembalinya kaum salafus saleh ketika mereka berselisih adalah dua pusaka ini yaitu kitab Allah Al-Qur'an ya Al-Qur'anul Al Karim dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam Hal ini diperintahkan oleh Allah SWT agar kita mengembalikan seluruh urusan takala kita berselisih di dalamnya kepada dua hal ini. Di dalam firman-Nya Allah SWT menyatakan surah An-Nisa ayat 59: Fa'in dan azatum ja fi shayin farudhu ilallahi wa rasul. Dan jika kalian berselisih terhadap sesuatu Maka kembalikan hal itu perselisihan tersebut kepada Allah dan kepada Rasul. kepada Allah di sini adalah kembalikan kepada Kitabnya, kepada Al-Quranul Al Kariim. kepada Rasul di sini artinya kita kembalikan kepada Sunnah beliau. Ingkun tuntuk minunabillahi walyauminakhir. Jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari kafirun wa asanu takwila. Dan itulah sebaik-baik yang kalian lakukan. Wa ahsanu ta'wila Dan sebaik-baik tempat pengembalian Surat an nisa ayat 59 <tuh> Maka Kemudian si Abdul Qadir Menyatakan dalam bukunya ini Wa Rasulullah s.a.w Muballigun ar-rabbihi Wa mubayyinun Lishitabihi Dan Rasulullah s.a.w Adalah muballig Orang yang menyampaikan Dari Rabnya ya, Manusia yang menyampaikan dari ropnya Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penjelas dari apa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu penjelas dalam dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44 wa anzalna ilaikadzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kami telah menurunkan kepadamu az-zikra Azikro di sini adalah Al Quran, ya, karena Al Quran adalah sebaik-baik bikin, sebaik-baik apa yang kita apa? kita baca kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala Wan awal anzanna ilaike dan kami turunkan kepada kepada mu wahai Muhammad azikro yaitu Al Quran itu bagi nadinas agar engkau memberikan penjelasan kepada manusia tentang Alquran. Manusia ilahim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bertugas untuk apa? Untuk memberikan penjelasan dari Kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para jamaah, kok Rasulullah SAW kemudian bersabda dalam hadisnya? Wala Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis beliau yang terkenal yaitu hadis al-Bad ibn Sa'riah. Ini hadis seringkali kita dengar hadis Iftirakul Ummah hadis kewajiban bagi kita untuk merujuk kepada sunnah beliau untuk kembali kepada sunnah beliau dan sunnah para sahabat beliau. Rasulullah SAW bersabda, Wa alaikum bisunnatil khulafai rasyidina al-mahdiyin. Adduu alaiha bin nawajid wa iyakum wa muhdasatil umur fa inna kulla bid'atin Alaykum bisunnatih, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Alaykum bisunnatih, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin al badi Dan berpe berpegang teguh pula dengan sunnah para khulafai rasyidin. Yaitu para sahabat-sahabatku yang telah diberi hidayah. Adhu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah ini rap-rap dengan geram kalian. Jangan sampai lepas, gigitlah erat-erat. Di sini sebuah kinaya. Satu satu kata, ya satu kata sindiran atau kinaya yang berarti bahwa agar kita berpegang dengan dua sunnah ini erat-erat. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita memutuskan dengan sunnah ini. Jangan sampai lepas sunnah ini begitu saja. Sampai Rasulullah SAW ya, mengumpamakan adu aleha binawajid. Gigitlah dengan geraham kalian. Kalau sudah digigit dengan geraham. Berarti di sini ya sulit untuk melepaskannya para jemaah. sulit untuk melepaskannya. Ini kinaiyah menunjukkan bahwa agar kita apa, diperintahkan untuk memegang teguh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah para sahabat beliau erat erat, jangan sampai terlepas dari dari kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita akan bahaya bid'ah, akan bahaya perkara-perkara yang baru yang muncul setelah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum wa mukhtasatul umur dan jauhilah dari kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama ini fa inna kullal bid'atin karena sesungguhnya setiap yang bid'ah itu adalah sesat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna kullal bid'atin setiap yang bid'ah setiap yang bid'ah berarti seluruh bid'ah itu adalah kesesatan tidak ada kemudian kita mengatakan ada bid'ah di sana, bid'ah hasana, ada bid'ah yang baik, tidak ada para jemaah. Karena Nabi SAW mengatakan sendiri dalam hal ini bahwa bid'atin dolala. Setiap yang bid'ah, seluruhnya yang bid'ah itu adalah kesesatan. Karena bid'ah itu dikatakan bid'ah, karena dia muncul setelah zaman Nabi SAW dan dianggap sebagai ibadah oleh oleh masyarakat Allah, oleh kaum muslimin, maka itulah perbuatan bid'ah yang patut kita jauhi. Nabi saw memperingatkan kita untuk menjauhi bid'ah. Ini memperingatkan Nabi saw. Apakah di zaman Nabi ada bid'ah? Tidak ada, tidak ada zaman Nabi saw bid'ah. Tapi Nabi saw sudah memperingatkan. Ya, ketika beliau masih hidup, beliau memperingatkan. Kenapa? Ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Karena nanti ketika beliau wafat, ketika beliau di Tiadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan muncul perbuatan-perbuatan baru yang dinisbahkan oleh umat ini kepada agama sehingga inilah para jamaah yang diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menghindari bersama. Karena sesungguhnya perkara yang baru bid'ah tersebut adalah kesesatan. 6. Wa Abdul Salaf Ba'da Rasulillah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Imamuna. Yaitu pemimpin kita, pemimpin kaum salafus soleh. Karena kepada beliau wahyu ini turun. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Kita diperintahkan untuk taat kepada apa yang dititahkan oleh beliau. Bahkan kita diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang di, tidak diajarkan oleh beliau. Maka setelah beliau maka disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir dalam bukunya ini. Wa'afdolus Salaf. ya semulia-mulia atau sebaik-baik salaf setelah Rasul sallallahu alaihi wa siapa lagi dia siapa lagi mereka adalah as sahabatul ladina ya. akhadu dinahum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallam bisidikin wa ikhlasin maka kaum salaf yang paling afdal setelah Rasul sallallahu alaihi wa itu adalah para sahabat beliau mereka adalah manusia-manusia yang mengambil agama ini, mengambil agama Islam ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dengan jujur dan dengan ikhlas. Kama wasafallahu taala fi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 23 binal mu'minina rijalun sadaku ma'hadullah ma alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila minal mu'minina rijalun di antara kaum mukminin ada pemuda-pemuda ada manusia-manusia mereka itu adalah para sahabat sadaku ma'hadullah ma alaihi mereka adalah orang-orang yang percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahuwataala yang dijanjikan atas mereka, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waminhum man kodo nahbahu ada di antara mereka yang telah meninggal dunia. Waminhum man yang ada di antara mereka yang menunggu masanya, menunggu masanya mereka meninggal dunia. Wama badalu tabatila dan tidaklah mereka ya merubah dedan agama ini dengan perubahan-perubahan. Karena ya, mereka disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa di sini? Sodaku, maahadullohu alaihi. Mereka adalah orang-orang jujur terhadap janji-janji Allah yang telah dijanjikan atas mereka. Mereka tidaklah merubah agama ini. Mereka menyampaikan agama ini. Mereka mengambil agama ini dari Rasulullah SAW dan menyampaikan agama ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada beliau kepada kepada Rasulullah SAW kepada mereka. Sebagaimana mereka mengambil agama ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahumul ladina aminu bi bir. Mereka adalah manusia-manusia yang melaksanakan ya perkara-perkara kebajikan. Mereka-mereka orang-orang yang melaksanakan kebajikan-kebajikan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitabnya. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 177. Walakin albirra man amana billah ya. birra, ya. ini ayat yang pertama disebutkan oleh Allah laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal bukankah satu kebajikan ya. orang yang menghadapkan wajahnya ke arah timur dan barat Walaikum nabilromanah manadilla. Ya. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah walYawm alakhir dan orang yang beriman kepada hari akhir. Walmalakati walkitab wanabidin. Orang yang beriman kepada malaikat kitab dan para nabi. Waat almalakubidawil kurba. Dan orang yang memberikan hartanya kepada harta yang dicintainya kepada Dawil Kurba, kepada kerabat-kerabat mereka, wal orang yatama orang-orang yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa benat sabil dan ibnu sabil orang-orang yang melakukan apa? Perjalanan jauh ataupun orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dan orang yang memberikan harta mereka kepada orang yang meminta-minta, wa firrikop. Dan orang yang membebaskan hamba Sahaya, wa akhawat salat dan orang yang menegakkan solat, wa atazakah dan membayar zakat, wal mufu nabi ahadhim tidak ahadu dan orang-orang yang selalu menepati janjinya jika dia berjanji, wasobiri nafil basa iwa dora iwa hinal bas dan orang-orang yang sabar di dalam kesulitan-kesulitan di dalam kegundahan-kegundahan ataupun kesempitan-kesempitan wahinal -kesempitan, dan di dalam kegundahannya ulaikal ladzina sadaku mereka itulah adalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya wa ulaika humul muttaqun dan mereka itulah adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa ayat ini para jamaah. ya Syaikh Abdul Qadir mengatakan bahwa hadhih al-ayat ialah ayat yang tajiyun as-sadik -si, as al-ladhi as-sahabatu bihi Rasulullah anhum. Ayat ini merupakan ayat yang berkisar terhadap apa yang seharusnya bagi seorang yang beragama untuk melakukannya. Orang-orang yang jujur dalam agamanya melakukannya. Ayat ini merupakan sifat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang layak untuk disifati di dalam ayat ini. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi-nabi. Mereka juga berbuat kebajikan sebagaimana yang disebutkan ayat ini karena kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. taala ta dusturuhu wa nidamuhum. Maka kitab Allah Az Azza wa Jalla, kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Al Karim sebagai undang-undangnya dan sebagai peraturan-peraturannya, peraturan para sahabat. Tsumma sunnah ba'dahu. Kemudian mereka juga mengambil sunnah dari Nabi s.a.w. sebagai apa? nidamnya, sebagai peraturannya dan sebagai undang-undangnya wa hiya abarruka alulum wa afdaluha wa aktharha naf'an fid-din wa ad-dunya ba'da kitabillahi azza wajalla dan as-sunnah ya sunnah nabi SAW ya, diambil oleh mereka sebagai sumber ilmu mereka itu adalah orang-orang yang paling afdal Orang-orang yang paling banyak bermanfaat ya, yang paling banyak memberikan manfaat di dalam agama ini dan di dalam dunia ini setelah Kitab Allah Azza Wajalla dan, dan setelah Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya para yang dermasya Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang unggulan. Mereka itu adalah meskipun mereka adalah manusia biasa sama dengan kita, rasul juga manusia biasa, namun mereka adalah orang-orang unggulan. Mereka adalah orang-orang yang afdol dari kita dalam segala hal, baik itu dalam segala dari sisi ilmu, dari sisi adab ya, dari sisi bermacam-macam sisi mereka adalah orang-orang yang paling utama. Mereka mengambil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mengambil Al Qur'anul Karim, karena mereka memandang bahawa banyak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan manfaat kepada mereka, banyak memberikan manfaat kepada mereka dalam urusan agama mereka, dalam urusan urusan dunia mereka setelah kitab Allah Azza Wajalla. Wahyakariyat walbasatin, tajdidhiha kullah kairin wabirin. Mereka menganggap, ya, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kebun ya, sebagai taman-taman ataupun kebun tajid fiha kullal khairin wa di mana engkau akan menemukan seluruh kebajikan, seluruh amalan-amalan baik di dalamnya. Summa ba'da sunnah maka ijma' alaihi ummah wa imatuha. Kemudian setelah sunnah ya, setelah sunnah maka apa yang disepakati oleh mereka kaum salaful ummah yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan imam-imam mereka itulah yang menjadi rujukan utama kita. Jadi di sini jelas para jamaah rujukan kita adalah di dalam agama yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dari apa yang dipahami oleh mereka, apa yang disepakati oleh mereka. Karenanya para jamaah kita tidak boleh kemudian hanya mencukupkan diri untuk mengambil ya Segala sesuatunya dari Al-Quran. Dari sunnah saja. Tidak. Karena dari mana kita mengetahui. Rujukan agama ini dari Al-Quran dan sunnah. Dari mana kita memahami Al-Quran dan sunnah. Jika tidak kita mengambil ilmu dari mereka. Dari para sahabat. Nabi SAW. Karenanya kita tidak bisa lepas dari mereka. Di dalam menasukkan Al-Quran pun. Yang berisi tentang norma-norma kehidupan. Yang berisi tentang akidah. Tentang agama kita. Bagaimana cara kita menyembah. Allah SWT, Bagaimana kita bersikap kepada Rasulullah SAW. Itu pun melalui apa? Melalui penafsiran mereka. Begitu juga ketika kita mengambil sunnah Nabi SAW. Ya, ketika kita ingin memahami sunnah Nabi SAW. Kita tidaklah bisa memahami sunnah Nabi SAW secara utuh. Dan kita bisa mengamalkan sunnah ini. Tanpa kita ya, mengabaikan, Tanpa kita merujuk kepada pemahaman yang dimahami oleh oleh mereka, oleh sahabat Nabi saw. Karena mereka adalah orang-orang yang menyaksikan wahyu turun. Mereka yang paling paham terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi saw kepada mereka. Mereka juga adalah manusia yang paling paham terhadap sunnah Nabi saw. Karena sunnah Nabi saw disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Sunnah Nabi saw disampaikan, ya, oleh Nabi saw kepada kepada mereka. Kerananya mereka paling paham dalam hal ini da, sun, da, dari sunnah Nabi SAW. Apapun ucapan Nabi, apapun tindakan Nabi. Baik itu tindakan yang dilakukan oleh Nabi, kemudian ditakrir oleh Nabi. Apapun tindakan mereka, kemudian ditakrir oleh Nabi SAW, mereka memahaminya karena itulah kita mengambil agama dari dari mereka setelah kita merujuk agama ini dari sumber aslinya yaitu dari kitab Allah dan sunnah Nabi saw. Setelah sahabat Nabi saw yang termasuk salaful ummah, salafus Saleh adalah Kemudian Sy Abdul Qadir mengatakan was salafus aidon dan termasuk salafus saleh juga adalah al qurun al khaira al khaira al mufaddalah yang kali fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisih khairun nas qarni thumma alladziina yalunuhu Kemudian yang termasuk salafus saleh juga adalah Kurun al khairah, yaitu generasi-generasi terbaik, generasi-generasi yang utama, yang di mana dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bersabda di dalam hadisnya, khairun nasi nasikorni, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, sumaladi yalunahum. kemudian setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum kemudian setelah mereka generasi generasi pertama disebutkan dalam hadis ini adalah qurani kata Nabi sallallahu yaitu generasiku generasi Rasulullah beserta para sahabat tsummal ladzina yalunahum setelah itu mereka setelah para sahabat yaitu para tabiin tsummal ladzina yalunahum kemudian setelah mereka setelah tabiin yaitu para tabiut tabiin Wahai, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, "Tentu ada generasi yang akan datang, yang tidak dapat melihat, yang tidak dapat mendengar, yang tidak dapat mengingat, yang tidak dapat menghafal, yang tidak dapat mengucapkan, yang tidak dapat mengucapkan, yang tidak dapat mengucapkan, yang tidak dapat mengucapkan, yang Ya akan datang generasi kaumun Yasiradun. Mereka itu adalah kaum yang, kaum yang menyaksikan wala Yasiradun. Tapi mereka tidak mau apa, tidak bisa dibuat apa, dibuat contoh. Artinya setelah generasi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, kemudian timbul generasi yang luar biasa pada zaman Generasi yang di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan-perbeda perbedaan. perbedaan, perbedaan tidak bisa kita jadikan contoh, -contoh. karena disebutkan enam misalnya, waya kununa walayutamanun ada generasi yang sering berkhianat dan tidak bisa dipercaya, wayyubiruna walayufun generasi yang selalu diberi peringatan tapi tidak mau apa mengambil peringatan tersebut, wayad harfihi mustaman di mana generasi ini adalah generasi generasi yang banyak sekali apa banyak sekali apa e kebodohan-kebodohan di dalamnya dan banyak sekali ya generasi di sini adalah ke kebohongan ke, kebohongan. Karena ya di sini pada jamaah, Nabi SAW menyatakan tiga generasi ini adalah generasi yang mufaddalah, generasi yang unggul, generasi yang yang patut untuk kita ikuti. Khairun nas fi qarni tsummal ladhiyan yaluna hum tsummal ladhiyan yaluna hum. Tiga generasi saja disebutkan oleh Nabi SAW Apakah kemudian ya setelah itu ada orang-orang yang mengikuti mereka? Nah di sini ada pembahasan baru para jamaah. Meskipun Nabi SAW menyebutkan setelah dari tiga generasi ini tidak ada generasi yang apa yang bisa dipercaya, generasi yang selalu banyak kebohongannya dan sebagainya. Tapi ada segelintir orang-orang yang ingin mengikuti generasi-generasi sebelumnya. <tuh> 6. Kemudian Syed Abdul Qadir, ya, Al-Arnaud mengatakan dalam pembahasan selanjutnya. Fa'usuluddin allati istansaka diha ulail al-madaw min ha'immatiddin wa ulama'il muslimin wa salafis sali'in wa da'aw nas ilaiha iya annahum yu'minuna bil kitabi wa sunnati ijmalan wa tafsirah. Maka kemudian si Abdul Qadir al-Nawud setelah membahas, setelah mengkaji dan memberikan penjelasan kepada kita. Tentang siapakah salafus soleh. Ya, siapakah mereka yang yang dikatakan salafus soleh. Dan kita kembali agama kita kepada mereka. Maka kemudian beliau menyatakan di dalam bukunya ini. Usuluddin. Dasar-dasar agama yang patut untuk kita jadikan pijakan di dalam hal ini. Beliau mengatakan wa usuluddin allati istamsaka biha gholah ya dan dasar-dasar agama yang dipegang teguh oleh mereka orang-orang pendahulu kita dari aimmatuddin dari pemuka-pemuka agama wa ulama almuslimin dan ulama-ulama kaum muslimin sebelumnya was salihin dan orang-orang salaf saleh ya di zaman zaman tiga zaman yang sebut kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, wada'aulnas ilaiha dan mereka mengajak manusia kepadanya apa usul din yang mereka manusia itu diajak kepada kepadanya adalah an-nahum yukminun nabil sunnati ijmalan watasila. Bahwasanya mereka mengimani kitab dan sunnah secara ijmal, secara global dan secara terperinci watasila. Waya syahzuna lilai azza wajalla bil wahdaniyah dan mereka menyaksikan atau bersaksi akan keesaan, keMahaTunggalan Allah swt. Walimahammad sallallahu alaihi wasallamabil bin Nubuwwati warisalah dan mereka menyaksikan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waya arifuna rabbhum bilsifatih yang ditutubihah wahyuhu dan ziluhu dan mereka mengetahui rob mereka dengan sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa sendiri melalui wahyunya dan melalui kitab yang diturunkan olehnya au syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atau yang disaksikan yang disaksikan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam akan sifat Allah Subhanahu wa yang disaksikan dan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Alama waradat bil akbar aslahiha, ya, dari kabar-kabar ataupun dari hadis-hadis yang datang kepada kita, yaitu hadis-hadis yang sahih, wana kalahu anhul odul wasfikot, yang dinukil, ya, yang dinukil oleh orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang adil. Wajib itu nanti Nabi Azza Wajalla ma'at batahulinafsihi fiket kitabhi. Mereka adalah orang-orang yang menetapkan untuk Allah Subhanahuwataala sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahuwataala untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya. Artinya mereka adalah menetapkan sifat Allah Subhanahuwataala. Ya, tidaklah mereka menetapkan dari diri mereka sendiri tidak. Mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah sendiri yang menetapkan sifatnya tersebut di dalam kitabnya, yaitu melalui penjelasan di dalam kitab-kitabnya. Wa ala lisanirosulihi dan mereka menetapkan sifat-sifat Allah dan ya? Sebagaimana yang ditetapkan Melalui lisan Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Min ghairi tashrihin li makhlukatihi Tanpa ya, Tanpa ditashrih Tanpa diserupakan sifat Allah s.w.t Dengan makhluknya Dengan sifat makhluknya Dan tanpa menggambarkan ya, mem Memperkirakan sifat Allah s.w.t Dan tanpa meniadakan sifat-sifat Allah s.w.t Walah tahrifin Dan tidaklah tanpa apa Tidaklah ya Menyelewengkan makna Sifat Allah SWT pada Makna yang hakiki Makna yang Utama yang telah dijelaskan oleh Allah sendiri di dalam kitabnya ataupun dijelaskan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Walau takdir dan tidak juga mereka mengganti sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang lain juga mereka tidak apa menyorupakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat makhluknya. Kenapa di dalam masalah sifat ini para jamaah ya disebutkan di dalam hal ini termasuk usulul karena inilah. Kebanyakan kaum muslimin, ya, yang menyeleweng di dalam, ya, di dalam atida ini. Kebanyakan dari mereka-mereka mereka yang, ya, munharif, artinya menyeleweng dari manhaj atau usul sunnah wal jamaah, ahusul sunnah wal jamaah di dalam masalah asma'ah. Wasifat di mana mereka berani mensifati Allah Subhanahu Wataala tidak seperti yang disifati oleh Allah Subhanahu Wataala atau tidak seperti yang disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berani mensifati Allah Subhanahu Wataala seperti sifat makhluk mereka berani menggambarkan sifat Allah Subhanahu Wataala dengan gambaran-gambaran dan sebagainya yang ini jelas merupakan penyelewengan dari manhaj aqidah ahlu sunnah wal jamaah insya Allah pada jamaah Insyaallah tentang masalah ini insyaallah kita akan ya membahas kembali pada pertemuan yang akan datang wallahu taala alam kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh